Посміхається також лукаво і дитинно. Мабуть, знову щось утнув. Якийсь сюрприз. Він зовсім не вміє приховувати своїх почуттів. Цей галицький єврей Марк Маркус Маркіян. Тобі велика подяка від моїх батьків. Велика? Ага, отака. Анета показала руками розмір подяки від голови до хвоста копченої риби. На деталях вирішила не зупинятись. Маркіян досвідчений і мудрий чоловік, сам здогадається. Здогадався ж напакувати усякою посмакіттю торбу. Навіть водичку мінеральну поклав, спитавши перед тим, яку саме батько полюбляє. «Знаєш, Анеточко, коли я приїжджаю до матері в село, завжди привожу щось смачненьке. Вона, звичайно, не голодна». Та з пенсії собі багато не дозволиш. А які у стареньких радощі. Трішки ковбаски, трішки рибки. От і щастя. Інші задоволення вже недоступні. Дякую, Маркіяне. Ніжно торкнулися його руки на кермі Антуанета. Я чомусь думаю про Дмитрика. Як йому там? Я гадаю чудово, Море, пляж, дівчата гарненькі Маркіяне, як ти можеш? А що я такого сказав? Про дівчат Дмитрюк іще дитина А вже ж скільки йому? Шістнадцять? Так, дитина, молодший ясельний вік Зріст метр вісімдесят Кросівки сорок другий Маркіяне, як ти можеш? А дитина ти для своїх батьків також ще дитина. От тобі конфлікт. Старші хочуть керувати молодшими, і нема на те ради. Часто кажуть, що онуки люблять бабусь і дідусів більше, ніж матерів і батьків. І навпаки, знаєш чому? Чому? Бо у них спільні вороги. Які? Оте проміжне покоління. Онукам вони доводяться батьками, а бабусям – дітьми. Антуанетта засміялась, показавши разочок рівненьких зубів. «Це називається, проти кого ви дружите?» «Мабуть, так?» «Не у нашому випадку. Це ми з Дмитриком дружимо проти бабусі і діда. У нас із ним повне порозуміння». «Це гірше. Пальці журби зіграли барабанний марш на кермі». «Чому?» – знову запитала Анета. Бо він через кілька днів повернеться. Так, протягнула Анета, вагаючись радіти їй чи засмучуватись. Двадцять сьоме це у нас вівторок. Вівторок. Гаразд зустрічатимемо нашого героя у вівторок. Антуанетта рвучко повернулась до Маркіяна і зазирнула йому в очі, увімкнувши спеціально НКВДську лампочку для допитів. Ват отак на двісті. Послухай, Марко, а звідки ти знаєш, що Дмитрик повертається 27-го? Я добре то пам'ятаю. Точної дати тобі не називала. Маркіян, мабуть, почервонів би, та його смаглява від природи і гартована сонцем і вітром у вікно автомобіля Шкіра. Не змогла змінювати колір аж настільки. Мені, сказала Валя, і ти так добре запам'ятав. Піддозрюю я, журба, що ти в цій справі замішаний. Змилуйся, що я замішаний, та я з роду віку не був ні в чому завішаний. Спитай хоч у КДБ, хоч у СБУ. Журба так смішно склав руки у прохальному жесті, що майже випустив кермо. Ти машиною керуй, бо Дмитрика посиротиш. А роль твоя у цій історії підозріла. Здається, ти сам цей санаторій для Дмитрика влаштував. Саме ти, а не Валюша. Я не Тюсю, ні, не я. Це все вона. Валька. Ні, це ти, ти, журба. Як же я раніше не здогадалась? Так усе продумано. Так усе гарно складалось, просто на п'ять з плюсом. Дитина з дому, німець до Валентини, а ти до мене.